Hablagy epilógusa! Néhány hónappal később álmodtam valamit hajóroncsokról, talán azért, mert akkoriban sok hajótörést éltem át. Ezt a hajót végtelen utazásnak hívták, és mielőtt elnyelték volna a habok, az Ádás külsei kapitány, akinek különös mosoly bujkát a szájszegletében, feldobta a karját a levegőbe. A kard csak forgott és forgott a hullámok felett. Kijutott az űrbe, a csillagok közé, a végtelen időbe, ahol meglepetésemre az én bal kezem nyúlt ki, mintha önálló életet élne, és elkapta. Amint felébredtem, felkeltem, és elővettem azt a jellegtelen kardot, amelyet fogatlan választott nekem a kincses barlangban. Azt, amelyel álnok Alvin ellen vívtam. Forgattam a kezemben, jó fél órán át tanulmányoztam az unalmas kis tárgyat, és végül rájöttem, hogy ha elég kitartóan próbálkozom, akkor le tudom csavarni a kard markolatát. A markolat alatt pedig egy kicsi üregben egy összetekert papíros lapult. A következő szöveg állt rajta. Szörnyű szörmók végrendelete. Igazi örökösömre hagyományozom ezt a kedvenc kardomat. A vihar penge mindig is balra húzott egy kicsit, és nem mindig az a legjobb, ami annak látszik. Szeretettel abban a reményben, hogy belőled jobb vezér lesz, mint amilyen én voltam. Szörnyű szörmók. Most már öregember vagyok, ugyanolyan idős, amilyen szörnyű szörmók volt, amikor rávette a sárkányait, hogy ússzanak le a barlangba a kincsekkel. Fogatlannal és halvérrel soha többé nem beszéltünk arról, ami azon a rettenetes napon történt oly sok évvel ezelőtt. Ám úgy éreztem, hogy az emlékirataimban le kell írnom ezeket az eseményeket, hiszen mindez rendkívül fontos lépés volt a hősé válás felé vezető úton. Még akkor is, ha tudom, hogy senkinek sem mutathatom meg ezt az írományt, amíg csak élek. Amint befejeztem az írást, ezeket a lapokat ládába zárom, a ládát pedig a tengerbe vetem. Szörnyű szörmókhoz hasonlóan én is azt remélem, hogy egy nap megtalálja majd valaki, akiből jobb vezér válhat majd, mint amilyen én voltam. Valaki, aki a messzi-messzi jövőben egy civilizáltabb korban él, olyan korban, amikor az ember képes bölcsen felhasználni a gyönyörű és veszélyes tárgyakat. Vajon Hablaty utoljára látta a gonosz gaztevőt, álnok Alvint? Az ord kampóskezű Alvin elsüllyedt a tenger mélyére, a szerencsés tizenhárom roncsaival együtt. Utoljára akkor láttuk, amikor egy folytogató szörnyetek torkában vonaglott, mélyen a föld alatt, egy barlangban. Onnan senki sem tud élve kijutni. Vagy mégis. Kiderül Hablaty emlékiratainak következő kötetéből, amelynek címe...